Se afla odată, undeva, la capătul celălalt al pământului, un neam de oameni care își depănau zilele în liniște, fără griji și nevoi. Pământul i-a soarele în încălzea, iar hrana le-o dădea un copac uriaș fără seamăn de înalt, care lega pământul de cer. Oamenii urcau oricând pofteau de-a celor trei văzduhuri. Cel verde ca vestmântul schimbător al munților, cel cafeniu precum scoarța copacilor din codru Și cel roșu a idoma pânzelor a murgului Și rupeau de pe ramuri poamele gustoase Și așa treceau zilele celor oameni Fără griji, senine, numai în cântec într-o zi în care se abătu urgia asupra lor Foc! Foc! Foc! foc. Săriți cu toții. Arte copacul, Apă, apă! ajutor, săriți, să stringem. Ne urbesc lucrări. Ne-năbușă cu Truda oamenilor a fost zadarnică.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 Vrăjitoarea Chivilita, o să mâniți de foame acum. Ce-a fost asta? Ați auzit? Cine a vorbit? Chivilita, vrăjitoarea acea neagră la să Ar fi trebuie să bănuim ne de dea târcoale și lucea ochii de răutate când ne privea. I-a izbutit planul, ticăluasa. Neamul nostru va pieri fără urmă.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 de voi fi însoțit de gândurile și de nadejdea voastră, voi izbuti Dacă e așa, Carancio, mergi sănătos. Un bun. Bun. Și porni Carancio, bătu cale lungă, lungă, până dădu de o apă mare. Iată, uite, apă, o apă mare, ce leme își curge la valul. Și mai păsărete aici. Oare am nimerit îl împărăția zburătoarelor? Și ce larmă fac? Parcă ar striga ceva. Ai zice că strigă după ajutor? Mare ciudățenie. ia să mă taugă mai aproape, poate că o să înțeleg ce se petrece aici. Ce, ce face la aceea de om? Prinde păsările și... Și le mănâncă. Ia uite cum ne înghite pe ne mestecate. Dietele, păsărele... Hei, omule! Sau ce vei fi fii? Ce ai cu făturile astea nevinovate? Cine n-a grăit? Eu, Carancio, Lasă păsările în pace! Altfel ai de-a face cu mine. Unde ești? Că nu te văd. Aici. Nu văd nimic. Aha! Acolo erai. ha, ha, ha, ha, ha. drum că te nu te strivezi dintr-o mișcare. Nu mă înspăi mânți cu una, cu două. Atât ați spun. Lasă păsările în pace.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 Plec dată și nu mă mai amestec în treburile tale. Da ha, ha, ha! ha. Bine faci că altfel era mai șamar de tine. Ei, păsărenilor i ia venit să mai ai foamea! Așa, din unde m-am ascuns, nu mă vede. s aștept și când mă bine... A deschis gura mare. Acum e clipa potrivită. În zbor, teatră, și pebețește-le! Oh, oh, oh, Ce-am înghețit? Au! Oh, Înjunge oh, pe dinăvântură! S-a sfârșit! Mulțumim. Cine vorbește? Eu, pasărea cu pene de argint. Sunt crăiața păsărilor de apă. Slăvită fie clipa în care te-ai abătut prin locurile acestea stăpânite de spaimă. N-am făcut decât ce m-a îndemnat sufletul. Ai un suflet minunat, caranțel. Pentru fapta ta o să te răsplătesc? Cum ai putea să mă răsplătești tu, Pasărea de argint. Ia apropie de mine și smulge un fulg din aripa mea.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 Rămâneți, voi putin, putin. Mm. Și acum, fulg fermecat, fă-mă și pe mine un fulg a Voi străbate văzduhurile și voi ajunge drept la ținta călătoriei mele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 O pe părpe, colosfioasă. Voi, duhuri, oare nu vă pasă de fel de soarta Seminției mele? Ne-ați întors spatele cu totul? Nu e niciun semn că pe aici s-a ceva! cineva. Pustietate. Caraciu! Caraciu! Strigă cineva, dar unde? nu văd pe nimeni. Ei, hei, cine mă strigă? Eu.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 Cu bine, Steluțo. Îți mulțumesc. Nu voi uita niciodată binele pe care mi l-ai făcut. Fâlgul fermecat. Prefăma din nou ai domație să zboară înapoi spre tărâmul pământesc. Rând pe rând lăsă ca în urmă văzduhul roșu, pe cel cafeniu, apoi pe cel verde. Într-un târziu, fulgul pribea cu oposit picioarele unui zid de flăcări. E, acum, acum să vă cei de făcut. Nu-i chip de trecut prin pălălaia asta. Aici doar pietrele nu ard. Stai, am găsit. e fermecat, vreau să capăt înfățișarea unei pietre fă bolovan, să mă rostogolesc prin flăcări. Și-a voinicul și de data asta. Alerga acum de sfârâiau călcâiele drept înainte, încotrovedea cu ochii, așteptând să dea de cei despre care îi spusese sora soarelui că-l vor ajuta. Și merse.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 Abia mai văd pe unde calc și beznă se Ce-i de făcut? Nu mai văd drumul, nu în știu încotru să apuc. Ah, da, știu. Pietrele prețioase dăruite de steluță, știa aia că vor prinde bine. Minunat! S-a făcut lumină ca afară. Înainte, înainte, Carancio, capătul drumului trebuie să fie aproape. Hey. Parcă se aude ceva, un zgomot nedeslușit din fundul peșterii. Ia-m apropii. Per ce ste aici? Două suf turcii cu noi oamenii, să ce nici sunt cât răfunașului meu. Și ce mai robotesc, dar nu? nu înțeleg ce fac acolo. Să mă apropii și să le hey, bun găsit, oameni buni. Ce mă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 Meșterul fierar, iar da. eu sunt soția lui. Și da. dacă mi-e îngăduit să știu ce robotiți acolo, de când <gătă> sunt n-am văzut așa ceva? <gătă> eu meșteresc unelte din fier, iar eu le făuresc din pământ. Unelte? Mm -hmm. Și la ce vă trebuie? E, <gătă> cu uneltele de fier scormănesc pământul ca să pot implanta în el semințele. Din semințe cresc apoi roade cu care ne hrănim, da. apoi mai fac săgeți cu vârfa ascuțit. Și cu păioase pentru vânătoare. Vă agonisiți hrana cu unelte făurite de voi? Da! Nu aveți un copac fermecat care vă hrănește? <gri> un copac fermecat! Da. <gri> Nici n-am auzit una ca asta. Nu mi-am inteles să fi avut vreodată un dumicat de hrană care să nu fie muncit de mine și de soția mea. Dar ea ce face acolo? Oale! Le fac din Uite, uite, așa le meșteresc. Aici, pe roată. Oh. Astea sunt oale, iar celelalte de acolo, urcioare. E mare minunăție! Mi-ar place să fac și eu unelte din fier și oale din pământ. Nimic mai ușor! Privește culoarea minte la noi și ai să deprinzi și tu meșteșugul nostru. Adevărat? Da. Ați vrea să mă învățați și pe mine ce știți voi să faceți? Cucușoș! Fi ucenicul nostru!